Jurgi, ekimen bat aipatu behar dugu, eh? A, benduaren ogoita lauean beraz aimaterritan irakanen dena, zuk ere parte hartzen duzu. Prest, entrenatua, entxailoak eginak? Ba, entxailoak kantua landu du pixkat. Eh, azken feinan hori helburua eh, baita gu agertza diendean erdian, bai eh, suraskilagunduko ditugura eh, berotzen edo hausartzen kantatzerat. Baina uh, bai, kantoa randua, eta baina ere piskat uh, inkonsientikire diadanik ezagutzen dugu dena kanta hori. Baina, uh, baina prest eta gogotsu uh, mm -hmm. momentu politori bizitzeko. Ba, Erranen dugu, beraz, eh, ertzainak taldearen kantu famatua, bosteuntairu rogoi talau, beraz, presoena uh, oroimenez edo presoak gogoratzeko eginen den ekimenain bat herritan, bai honan izanen da, eta zuk bertan parte hartuko duzu, eh, nola etorri zaizu oi hartzuna, edo ideia, edo gomita, edo nola ba, sartu zira hortan? Hori da, azken ferian, hori Josu Zabalak eta gari, beraz, ertzainekeko kide historikoak edo berriki eman dituzte konzertu batzu Ertzainak izengabe, beren bai Ertzainak enkantak joz eta konzertuan, konzertu bat grabatu dute Bilboko Kafe Antzukian eta hori publikatu dute eta konzertu horretan baza egumentu biziki askarra ba, kantatzen dute jendearen erdian kantu hori, boste guntetan urro kanta eta jende guztiain guruan hasten da kantatzen eta azken fian entzuten da gehio diendea kantatzen talde baino eta hori nitsabaldu da xaretan eta hori eta eta beraz Josu Sabalak berak erabakitu berri saihatza uh, holako beste momentu bat berri sortzea 2024ean ok, bere errian hutsandion bertan eta berak dugu mitatu gero ber naik duen guzia, gauza bera egitera eta xaiatzea, Euskal Herriko plaza guztiak uh, Jendez eta kantuz uh, betetzea bost minutuz bedan bai, uh, mm -hmm. kanta hori kantatzeko eta presoen uh, uh, gaia eta iguera bai, plaza erdian ere sartzeko begi pestagara uh, hauetan duna uza uh, osa, olako osak irzki edo eh, kiazten diren mm -hmm. eta eta ara, eta Ba Iakin genuen ere, naizutela, espero zutela, ipar aldean edo zerbit batxatzea eta, eta beraz, da, kaso hauetan ez da gauzan direk egiteko, salbu zude burua probosatu eta beraz, nahi nuen nik hori egin urroita lauean, uh, biztan da Uliz Drummondan izenean egiten argen nuen, beste kideak ez dira baionan gunartan beraz, uh, ikus, berdin beste batzen parte partartuko dute eta ni ez nintzen ere presentitzen bakarrik egiteko da joriz, eta ez naiz bat ere animatzaile hona. Mm -hmm. eta, eta azken finean egon gingenitze egiten Patsia Murat eta Sabietxe Berri dekin, justu gainera pentsatzen nuelako politaritzatekela egitea Josu Zabalak eta garrik eginduten bertsuene berdina eskusoin uarekin eta gitarra, ez beste treznekin. Mm -hmm. Eta beraz hortik e, e denok dosginen saiatsiko ta hortikashita daia. Mhm, mm dugu gero iparraldeko beste hainbat herritan ere beraz abaldu dela, Larresoro sara Donibanegarazi kursi dugu. Beraz helburua da hainbat edo albes hainbat herritan burutzea ekimena egia da garaia hauek aski bereziak direla eta besteak beste presonen familientzat eta ere garaia bereziak direla. Badakizu pixkat nola eginen duzuen tresnekin, uh, jendea etorriko da, eta simpleki kantua eginen da, Baya, kosoki. Aipatzea lezut bakarrik uh, baienako kasua, benen hori da, uh, ideia da filen denak batera kantatzea, ez da konzertu bat, ez dugu montatuko sonorik mm -hmm. edo soinu emateko, Batzu, eturreko gira atresnekin biztan da, ba, piskat uh, laguntzeko, ez? Eh? Zasken feinean uh, bedirean gila bat edo izateko erdian. Baina helburua da, dena kantatzea, gehiago korala bat bezala, hori uh, konzertu bat baino. Uh, bai, pasatzen da erri esberdinetan, uh, hori ba, zen piskat, piskat ideia. Beraz, uh, baiunan uh, bayona, betzatunen baiunakoan aizelako, eta gero pentsatzen uen bat bakrik egiten bazen, obeitzatekela irian, irian dian mm -hmm. edo egitea. Baina gero eh, asegin egin eh, batzen eta berak eh, nahizuera seiatu ere igustea itsasura jasuranta hori. Eta nik erraten joan gusten duen hori ere zela idea, beraz mm -hmm. barba ez dira hain koplutsuak izanen, barba, bario du eta poita da, eta gero jokin berda garazikoa beste egun batean dela, ez bera izokera, eta zazpian okay. egiten dutela hori ere duda duda izan zen hogeita lauan proposatu zuen uh, josuke egite bana uh, uh -huh. ipatzen ezta bide uh, bere uh, ospatzen igu begi Baan guki uh, ba, usirugu beharba hogeita lago atxaldeko bukaerako hitz orrdua esatehaltzela onna ba, lana jendea lana eta uh -huh. gero pasatzeko uh, dutenentzat eta baita ere familian egiten dutenzat ba, egiteko hori uh, afaltzea jomain ho lehen. Beraz hori, laseietan uh, pentsatu dugu. Lekua ere dudan ginean, egitea barnean uh, nunbait, edo plazan uh, ze plazan, zentazken finan uh, bainako erriko plaza piskatan mm -hmm. handia zen eta isa ureskiba dira besta animazio batzu. Eta <coughs> eta epatu genuen hori patxa plazan egitea, bapiskat uh, azken finan gure plaza delako ta, eta bizki eproposaik uh, guztien genuen lako. Bon, bebukatzeko berdina gomita luzatu? Bai, hori helburua da ndi guusia etortzea patsa plazara beraz hogeita lagoan astar arte gauean uh, atxaldeko seietan, uh, musikari izanki izan nihala ez, uh, azken finn ez ez da problemarik uh, bakerik etorgi behar da kantatzera, bertan ere uh, inkase manangoitugu letra ja batzuuta horila. z beldurrik izan orreengatik ere ez eta eta ez batzu kantatu nahi ere etorrizenta helburua da azkenfinanan denak ere bat egitea eta hori, berotasun hori gure hartan sentitzea eta presuai banatzea. Ta orainik badira hauren batzu hitzak ikasteko. Hori da, eta musika <laughs> lan zeko, eta entzun, entzun kanta, kantatu autoan atope eta gero etorri gurekin. Mil eskar jurgi. Zuei.